Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhanahu Wa Ta'ala katika aya hii ya 282 ya sura Al-Baqarah ayayeye aya refu kushinda zote katika aya za Quran tukufu ana saa ya ayuha alladhina amanu ayyamba e umemwamini munyezingu idha tadayatum bidayni mtakapokopeshana madini yote ila ajalin musamma madini atakofuatanana na muda maalumu, unajulikanwa, faktubu, iandikeni deni iandikeni walyaktubu bainakum katibun biladil Namcha goeni awe muandishi baina yenu mtu muandishi mwenye uadilifu Walaya ya aba katib na huyo atakayechaguliwa kuwa muandishi asikatae asikatae an ykutaba kuandika deni kama alamahullah kama alifundishwa na Mwenyezi Mungu falyaktub na aliandike deni walymlil ladhi alayhi lhaku na toe dictation maelezo ya maandishi hayo atoe yule ambaye anadaiwa yula aliye alii haki yule mbaya juu yake deni wala takillaah rabbah na katika kuelezea deni hilo asijakafafiliza hata kidogo amuogope mwenye Mungu ambaye ni mlezi wake wala yabax minhu shay'a na wala sijakapunguza katika hiyo haki anadaiwa chochote fa in kana alladhi alayhi alhaq na endapo akawa huyo anaadaiwa safiha hana nadhari mzuri au dhaifu au mdogo au la yastati an yumilla huwa au hawezi kujieleza mwenyewe kutokana na uzee au ugonjwa falyumlil waliyuh basi natoa maelezo ya maandishi hayo wali wake na uyo wali aje kwaeleza maelezo ya deni hilo bila adili kwa adili fu washa min rijalikum na shahudisheni eh na shahudisheni mashahidi wawili katika maandishi mtakaandikiana katika wanaume wenu watu wazima fa illamu yakuna kana kama hawakupatikana wanaume wawili farajulum wa raatan basi nishuhudisheni mwanamume mmoja na wanawake wawili unami na shuhada katika wale mnawakubali katika mashahidi hii antadhilla ihdahuma kule kufanya wanawake wawili kwa mmoja mwanamme ila sijaakasahau mmoja katika hao watu zikira ihdahu min Ili ila nafasi ya kumkumbusha wemwingine kumkumbusha mwanzake wala ya aba shuhada in idha madu na wale wasijakakataa mashahidi watakapoitwa kwenda kutoa ushahidi wala tasamu an taktubu na wala msidharau kuandika deni haki mnodeyana Saghiran au kabira iwe ni ndogo au kubwa iandikeni ila ajali kukoanisha muda wa kulipana thalikum aqsatu inda allah huo ndio adilifu kwa munyezingu akwamna na usimamaji wa haki wa haki le katika ushahidi wa adna huo ndio utaratibu wa ukaribu wa sana alla tartabu ya kukondosheni ninyi katika mashaka ila antakuna taku na tijara iwe miamala yenu mnayoyafanya ni biashara za papo popo iko mnauziana papo papo unatoa pesa unapewa kitu chako unachokitaka hii hakuna ulazima wa kuandikiana lakini hata hivyo kwa mujibu wa maendeleo ya kisasa ndio yenyekwa mpaka mambo hayo biashara ya papo kuandikiana risiti kutokana na ujanja ambao watu wana shaanza eh, kudanganyana danganyana na kutupeliana kwa hivyo hili ni agizo kutoka katika Qur'an tukufu fa alaikum junahu alla taktuha hasema eti ni biashara ya popo hakuna wajibu juu yenu kuandika na wala hamna dhambi kuandika wa ashihidu idha tabayatu lakini shahidi shaneni wakati mnapouziaje wala yudar katibun wala shahid asili akafanya madhara mwandishi wala shahidi. Wa intaf'alu na kama mtafanya hivyo fa inawfusukum bikum unajua kwamba huo ni uhuni na uzalimu unaofanyika kutokana na yeye. Wattaqullaha muogopeni Mwenyezi Mungu wa Mkifanya hivyo Mwenyezi Mungu atakufundisheni mengi yenye hekima na faida kwenu. Atakufundisha. Mwenyezi anatuambia kwamba njia ya kupata ilmu na ufafanuzi wa mambo ni kuifanya kazi ile elimu nayo Wallahu bikulli shay'in alim. Na Mwenyezi Mungu kila kitu anakijua. Wa in kuntum ala safarin. Aya ya tatu ikiwa mtakuwa ndani ya safari wala mtajidu katiba. Na mkao hamkumpata mwandishi. farihanu maqbuda basi ya anene rahani ilo kabidhiwa pe anene rahani zizo kabidhiwa fa in amina ba'dukum ba'dha lakini kiwa mtaaminiana baadhi yanukum amini mwanzake falyu'addi alladhi utumina aamanata basi na jitahidi huyo atakaoaminewa awe mtekelezaji wa uaminifu waliytaqil rabba amogope mwenyezi mlezi wake wala taktumu shahadata wala msifiche ushahidi wa man yaktumha na yawtaka ifisha ushahidi fa innahu athim qalbu ajijwe kwamba yende mwenye kufanya dhambi moyo wake wallahu bima na alim mwenyezi mungu yote mnayofanya na yajua lillahi maafisa mawati wa maafila fi al-ardh inamthabitikia mwenyezi yote vilio mbinguni na ardhi ni mali yake mwenyezi mungu wa intubudu ma fi anfusiikum atakfu yuhasibukum bihi na kama mtadhhirisha yaliomo ndani ya nafsi zenu au mkayaficha basi atakulipeni Mwenyezi Mungu yahas kumbila atakulipeni Mwenyezi sababu na jambo fa kafiru limai yashaa watumsame anataka kumsame wayaadhibu man yashaa tamwadhibu anataka wallahu ala kulli shay'in qadir Mwenyezi Mungu yote kile kitu ni mwenza aamana rasul Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba amesema kweli mjimbe wake Muhammad bin Abdullah amesema kweli bima unzila ilahi kwa kila ilichotamshiwa kilichotamsha kwake mirabbi kutoka kwa malaika wake mlezi walmu'minuna wa'amini kullun amana wote na waamini kufuatana na imani ya mtume wao wa malaikatihi vile vile waamini malaika wa kutubi na waamini vitabu kwa Mwenyezi Mungu wa rusuli mitume ya Mwenyezi wakasema wakajilabu wakusema, la nufariku baina ahadi min rusuli hatuko tayari kutafautisha kati yoyote miongoni mwa mjumbe yake Mwenyezi Mungu yake wake yote tuniamini kumoja. kwa umoja kwamba ni watu wa kweli waliokuja na haki kuwaongoza wao kwa haki na kutekeleza uadilifu wakalu na wakisha wakasema watu waamini hao samiuna wa atana ya robana sisi tumesikia na tumetihi. gufurana msamaha wako tunaoomba robana amlezi wetu wa ilaika kwa inakwako ndiyo marejeo ya kila kitu mwezingu anamwambia kwa imani hiyo aliyokuwa nayo na namna walivyojeleza hapo mwezingu anamwambia la yukallifullah nafsan ila usaha haitenzi nguvu mwenyezingu nafsi ya yote mja wake ispoku kiasi ya hizo wake. la hama kasabatu alaiha maktasabati nafsi yoyote itathibitikiwa na machumi leo ya chuma na juu yake itathibitia adhabu ya makosa ilio ya chuma vile vizuri aliyoyachuma atalipa matipo yake na mabaya aliyoyachuma atalipa adhabu zake ربنا ومن هاو انا nasema ewe mlezi wetu mula wetu la tu akhidhna in nasina tunakuomba usitupatilize, tunaposahau au akhtana au tukapokosea usitupatelese in nasinatambosahau au akhtana au tunapokosea rabbana mulawwitumlezi wala tahmil alaina isra usichukue juu yetu hatu nzito kama hamatahu ala alladhina min qablina kama uvile walivozichukua kwa anzeto iliyopita kabla yetu rabbana ramola wetu mlezi wala tahmil alaina wala tuhamilna wala law situbebeshi ma la lana bih mizigo au majukumu tusiokuwa na uwezo nayo wala tuhamilna usitubebeshe mala la taqata lana yale ambayo hatuna uwezo nayo wa afwana tusame wa gfir warhamna wa turahemu. anta maulana kwani wewe ndiye mtawala Mboyetu fansurna kama ni hivyo tunakuomba ya rabbi utupe ushindi juu nafsi dhaamaratibi soe utupe ushindi juu ya utupe ushindi juu makafiri utuushindi ushindi ya maadui utupe ushindi ala alqaumil kafiri juu ya watu makafiri Allahu azim اللهم عليه العظيم وبارك وانفع وبارك علينا وبلغ رسول النبي الكريم اللهم يا الله نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك من سواك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم